ja tornes a ser a l'escala de sortida. Si fos permès pujar cap al pis de dalt, arribaries a Ràdio Olot. D'alguna forma, amb el temps, la ràdio va prendre el relleu de part de les funcions que feien els campaners que avisaven de perills a la població, com ara es feia amb el toc de mal temps, tot i que en aquest cas també era per conjurar la dissolució de les tempestes. Les ràdios pateixen de vegades les conseqüències dels d'esllams, provocant interrupcions de les seves emissions. Així va passar a Ràdio Sant Joan durant dos anys consecutius, el 1996 i el 1997, en què se'ls va espatllar l'equip tècnic a conseqüència de dos llamps. Ràdio Olot, en 1997, va haver de publicar diverses notes a revistes locals com el setmanari La Garrotxa o la revista Olot Mission per avisar que restaria fora de funcionament degut a la caiguda d'un llamp a la seva estació de Batet. Durant aquest estiu, en algunes ocasions, sonarà el toc de mal temps a Ràdio Olot coincidint amb l'emissió de la previsió del temps. Si el cens, aferra't fort a la teva pedra de llam.